Балакучі голови. Дерево заскриготало по каменю. Яків з гіркою заздрістю дивився, як бетиста легко і невимушено стрибає до сходинок. Човен різко нахилився, коли Віга поставила одну велику босу ногу на борт, а потім захитався ще сильніше, коли вона ступила на суходіл, залишивши марангона боротися з жердиною в спробі утримати рівновагу. Яків зціпив зуби, поки хитаючись, підводився на ноги. Всі суглоби боліли від зусиль утримати рівновагу. Ніхто не хоче бачити сумнівів. Він рішуче виставив уперед один черевик, але щойно торкнувся ним сходинки, як відчув різкий біль у паху і з безпорадним стогоном втратив весь імпульс. Він опинився в пасці, стоячи однією ногою на сходинках, а іншою в човні, поки обидві плавно віддалялись одна від одної. Розмахуючи руками, він намагався зберегти рівновагу, тоді як біль між ногами ставав усе гострішим, <ган> буркнув він. «Блядь, куру!» Сонечко вхопило його за руку, відкинувшись назад, зціпила зуби, потягнула всією своєю вагою і нарешті змогла затягнути його на сходинки. Він нахилився, щоб перевести подих, обережно працюючи стегнами, щоб перевірити, чи немає пошкоджень. Сонечко все ще тримало його руку обома руками, і він висмикнув її. «Дякую!» – буркнув він. Так ніби тиха подяка означала, що йому не потрібна була допомога. Ти так говориш, ніби тобі не потрібна була допомога, сказала сонечко. Непотрібно, огризнувся він, а потім додав ще тихіше. Мене могло просто розірвати навпіл. Марангон витріщився на сонечко. Звідки вона взялася? Раніше я працювала в цирку, відповіла вона. Я люблю цирк, сказав Марангон. Легке здивування ельфійкою, що з'явилося нізвідки, було найбільшою емоцією, яку Яків бачив у нього за весь час їхнього знайомства. «Чому ти пішла?» «Зсередини не так весело», – барангон повільно кивнув. «І що там?» Будинок ілюзіоніста зовні виглядав не так весело. Коли Яків кульгав сходами, його похмурий фасад був вкритий мертвими ліанами, а вузькі вікна щільно зачинені. Батиста стояла на горі, тримаючи руки на стегнах. «Здається, я знайшла першу проблему», – сказала вона, махнувши рукою в бік дверей. Але там не було дверей. Там були сходинки, ганок, невеличкий дашок. Усе вказувало на вхід, але дверей не було. Яків провів руками по камінній клаці там, де вони мали бути. Трохи липка, як і все у Венеції, але дуже міцна. «Все йде добре», – сказала сонечко. «Не гірше, ніж зазвичай», – сказала Вігге. «Ми ще навіть не в будівлі», – сказала Батиста, – «а нам вже потрібен чаклун». «Мах», – сказав Яків і здригнувся. «Виродок змусив мене зараз так сказати. Краще витягне голову». Радості ця перспектива не викликала ні в кого. Віга неохоче скинула мішок з плеча, і всі четверо втупилися на нього. «Ну, я не чіпатиму цю кляту штуку», – сказала вона, морщичі ніс. «Якщо хтось і почувається комфортно серед трупів», – сказала Батиста. – То це ти. – Мене турбують не стільки мертві шматки, скільки те, що вони повертаються до життя, – сказала Віга. – сумніву, ти маєш досвід у таких справах. – Я не торкатимусь цієї клятої штуки, – здригнулася Батиста. – Ти ходячий труп, Якове, ти й чіпай. Яків був зайнятий тим, що притискав два пальці до паху, який все ще пульсував, і зовсім не від задоволення. – Мене турбують не стільки трупи чи некромантія, – сказав він. «Скільки необхідність нахилятися!» Ту! Сонечко присіла на впочапки біля мішка і витягнула голову за вуха. Волосся трупа зібралося сивим колбком. На обрубок шиї була пришита шкіряна ладка. На лобі було намальовано коло здразливих рун із срібним цвяхом, забитим у центрі. «Бальтазара?» запитала Сонечко. «Ти тут?» «Звичайно!» відповіла голова. «Де ж мені ще бути, чорт, забирай!» «О!» Сказала батиста, роблячи крок назад. Рот ворушився, але обличчя залишалося моторошним млявим Усе це було настільки ж огидним, наскільки й можна уявити розмову з відрубаною головою. Це не його голос, задумливо сказала сонечко, але все одно якось відчувається, що це саме він. Віга подивилася на балкон, зруйнованої будівлі, де чекали інші. Я можу відчути запах цього мудака за милю. Я почув, відповіла голова. Добре, сказала Віга. «Отже це було не дарма!» «Вона протікає», – сказала сонечко. І справді з куточка рота крапав якийсь слиз. Сонечко тримала голову однією рукою, іншою витягнула хустинку і почала витирати нею на обличчя, наче старенького родича, який втратив здатність до розумової діяльності. «Навіщо тобі хустинка?» – запитала Батиста, наче це було найдивнішим у цій ситуації. «Що витирати?» – сказала сонечко. «Навіщо ще?» «Це монограма?» – запитала Батиста. Там дійсно була буква «С» акуратно вишита в куточку. Сонечко задрало носа. «Хустинка без монограми – це просто ганчірка». «Що це?» – запитала голова, скрапуючи ще більше слизу. «Хустинка, кажеш? Всі говорять одночасно. Ми в бутинку?» Яків зціпив зуби, намагаючись розворушити одну ногу. «Не зовсім. Ви або всередині, або тут немає жодних дверей». «Тут немає жодних дверей» сказала голова, втулена в стопку книг на столі перед Бальтазаром. Важко сказати, чи легкий дефект мовлення був у нього від народження, чи з'явився після смерті. Чесно кажучи, це була далеко не найсерйозніша з проблем брата Діаса. «Миле Спасителько, захисти нас!» – видихав він. Найчорніше з чорних мистецтв практикувалося прямо перед його невірячими очима. Найурочистіші церковні приписи не просто розтягувалися, а повністю розривалися на шматки, після чого радісно втоптувалися в бруд. Його власні юнацькі гріхи тепер здавалися дитячими пустощами. Можливо, як казала кардинал Зиска, іноді треба використовувати зброю ворога проти нього ж. Але якщо праведник Ладен скотитися до будь-якої низості, то що відокремлює його від нечистивця? Де межа? Чи була вона? Брат Діас дуже не хотів жити у світі без меж, і все ж не з власної вини він тут, і не ставив питання, чи й завжди відрубана голова мала проблеми з приголосними. Можливо, ніяких меж ніколи не існувало. Можливо, сама ідея межі була втішною казкою, в яку йому було зручно вірити. Фу. сказала Алекс майже з такою ж огидою, як і він сам. Вона протікає. Не більше, ніж очікувалося, буркнув бальтазар. Брат Діас точно не згадуватиме це в листах до матері. Хоча, правду кажучи, він майже нічого не згадував у листах. Можливо, для всіх було благословенням, що він досі не знайшов способу відправити їх. «У когось є ганчірка?» – буркнув Мах. «У мене є хустинка», – сказала голова, а потім, «У неї є, вона стяблять з моногламою». «Не ти!» – огризнувся Бальтазар. «Як я можу витирати свою голову твоєю хусткою? Тебе ж тут немає!» Він застогнав від розчарування. «Скільки ще я повинен терпіти цих жалюгідних створінь?» Брат Діас потер спіднілі скроні. «Я запитую себе про це вже деякий час». «Можна з упевненістю сказати, що жоден з нас не перебуває в обраному собою товаристві?» Бальтазар смикнув за рукава, простягнув руки, наче готувався перебирати струни невидимої арфи. «Їм уже потрібен мах!» «Я очікував, що ти будеш задоволений!» – сказав барон Рікард, розкинувшись на своєму побитому дивані. – Чудова нагода продемонструвати свої грізні магічні вміння. – Будь ласка, – сказав Бальтазар, хоча здавалося, він став ще більш самовдоволеним при слові «грізні». – Розвіяти одну безглузду ілюзію – це не перевірка моїх здібностей. – Хоча для цього тобі знадобився запас двох крамниць мотлаху, сказала Алекс, оглядаючи магічне приладдя, що вкривало стіл і навіть підлогу. «Хто знає, з якими магічними перешкодами можуть зіткнутися наші нещасні колеги?» – угризнувся Бальтаза. «Що відрізняє справжнього мага від відьом, чаклонів, лісових фей і цих найбільш самовпевнених розносчиків порожніх забобонів?» – він скривав губи, дивлячись на брата Д'єса. «Священників, як це ретельна підготовка до будь-якого розвитку подій!» – запанувала пауза. «Так що, ганчірки немає?» – запитала Алекс. Барон Рікард відкинувся назад і хихикнув. А Бальтазар кисло скривив рота. Розважайтеся, скільки влізе. Він знову простягнув руку з усією драматичністю диригента, який збирається викликати величну гармонію з хору. Декому з нас треба попрацювати. А я сподівалася на фейерверк!» – буркнула Віга. Як і більшість речей, магія ніколи не була тією розвагою, на яку ти розраховував. Каміння не відсунулося і не розвіялося, як дим. Двері просто раптово з'явилися шпильчасті, вкриті облупленою фарбою з підмінилим кільцем замість ручки. «Моя черга!» Батиста потерла долоні, ставши навколішки біля замка, покрутила пальцями, витягнула набір від мичок і почала працювати. У неї їх було, мабуть, здюжено. Шматки дроту з зубцями і гачками, такі заморочливі, що у вігі боліли руки вже від одного погляду на них. «Ти впевнена, що зможеш його відкрити?» запитала Сонечко, запихуючи голову назад у мішок. Батиста роздратовано цокнула. Вона взагалі добре володіла звуками. Могла розповісти цілу історію зі і бровами. І не таке зламувала. Я тобі розповідала про сейф виноторговця в Равенні. Щонайменше двічі. Пробурмотів Яків, стискаючи пах, і не від задоволення. Батиста встромила у замок ще одну відмичку. А як щодо того разу, коли я шантажувала єпископа Калабрії? Одна з твоїх найкращих історій, відповіла Сонечко. Ви вже розібралися з дверима. Приглушено пролунало з середини сумки. Ви вже в будинку? Хтось може мені відповісти? Терпіння. буркотіла батиста, затягуючи слово так довго, що потрібно було набратися терпіння, щоб дослухати його до кінця. Для цього потрібні спритні пальці і терпіння. Дві речі, яких у Вігі ніколи не було, навіть до укусу. Вона схопила дверне кільце і повернула його. Двері відчинилися з гучним скрипом, а Батиста застигла з чотирма ведмичками між пальцями і ще кількома затиснутими в зубах. «Каплиці Святої слушності має свої недоліки», – сказала Сонечко. «Але я пишаюся тим, що я частиною елітної команди. Включно з чоловіком, який не може вийти з човна, і жінкою, яка не може відімкнути відчинені двері». «Гадаю, іноді потрібні спритні пальці і терпіння». Віга провела рукою по волоссі і відкинула його за спину, увійшовши до будинку. Але іноді достатньо лише красивої дурепи. Як і більшість речей, перший погляд на дім ілюзіоніста став певним розчаруванням. Тінистий коридор з підлогою, викладеною чорно-білою плиткою, схожою на шахову дошку. Колись Олаф намагався навчити її грати в шахи, але у Віги нічого не вийшло. Маленькі коники, офіцери, тури, ферзі – все, що вона налюбила в натуральну величину. Навіть думка про те, як по різному рухаються ці химерні фігурки, викликала у неї бажання жбурнути цих маленьких виродків у вогонь. З облутеною павутинням картини посміхалася самовдоволена жінка з ласицею в руках. Кілька потьманілих обладунків стояли по обидва боки, криво вишикувавшись у чергу. І це все? пробурмотіла вона, коли сонечко обійшла її. Я сподівалася на менше пилу. Ельфіка провела пальцем по обшивці, а потім здула з кінчика сірі пушинки. «Більше магії, напевно. Може, чим далі, тим магічніше?» Віга рушила, але Яків схопив її за руку. «Треба йти обережно!» Він насупився і пішов коридором, стиснувши меч у кулаці. «Ми знаємо, що це місце небезпечне!» «Але це ж не дім мечника, чи не так?» Віга натиснула нігтям на вістрі леза. «Ти збираєшся порубати ілюзію?» Ти неймовірніше, зробиш більше шкоди, ніж користі. Мечі завжди приносять більше шкоди, ніж користі, пробурмотіло сонечко, вже йдучи коридором навшпинки. У цьому їхня суть. Та годі тобі. Віга висмикнула руку і поплескала Якова по щоці, перш ніж він відсахнувся. Який сенс ніколи не вмирати, якщо не збираєшся трохи пожити? Тоді вперед, сказав Яків, вкладаючи меч у піхви. Мені буде байдуже, коли ми всі впадемо в яму з кілками. Я не можу померти. Ти можеш застрягнути в ямі на десять років з кілком у дупі. Віга відійшла вбік. Сонечко стояло за кілька кроків, схиливши голову на бік. Ти що чуєш? Мухи, відповіла Ельфіка. Це була велика їдальня з високою стелею, галереєю по периметру і люстрою з дюжиною свічок. Довгий стіл знаходився у промені світла як актор на сцені. Навколо нього стояли шістнадцять стільців, один з яких був перекинутий, ніби хтось поспіхом підхопився. Мечеря була подана, але так і не з'їдена. Переповнені тарілки лежали на стільниці, а виделка все ще стерчала з відкритого пліснявого шматка м'яса. Мухи повзали по гнилому бенкету, дзижчали і плавали в перестиглому повітрі. Їхнє дзижчання було майже болючим для вуксонечка після могильної тиші коридору. Віга показала гострі зуби. «Погане м'ясце!» У кутку лежали два тіла, над кожним гуділи мухи, коперсаючись у плямистих обличчях. Тут мертві люди, сказала сонечко, як і внадув порізані шрамами щоки. Куди б ми не пішли, скрізь мертві люди. І якщо не тоді, коли ми приїжджаємо, сказала Батиста, скрививши ніс на гнилі стебла квітів посеред столу, то точно тоді, коли ми від'їжджаємо. Це люди Фріго? Сонечко присіла навпочепки біля тіл. Виглядало так, ніби вони померли на руках одне в одного, що навіть трохи гріло серце аж поки вона не помітила, що обидва тримають ножі. «Тепер серце холонує, Геш». «Вони зарізали одне одного». «Це добре», – сказала Віга. «Хіба?» – запитав Яків. «Ну, вони не будуть різати нас», – Батіста підняла брову. «Я чула, що деякі люди можуть прожити цілий день, не вдаривши нікого ножем». Віга знизала плачима. «Деякі люди можливо, а вони що означають?» Вона махнула рукою на якісь символи, нашвидкоручно мальовані на стінах нерівними мазками фарби. «Вони виглядають магічно!» – сонечко підняла мішок. «Може, запитаємо експерта?» Ніхто не підтримав цю пропозицію. «Залишимо це на потім», – сказав Яків. «Куди йдемо?» Бетиста розглядала чотири дверні отвори в чотирьох стінах. Обшиті панелями коридори тягнулися в темряву в усіх напрямках. «Хіба ти не була штурманом?» – запитав Яків. «Лоцманом. Місяць чи два. Переважно ганзейське судноплавство. Знаю Дельту Рейну як свої п'ять пальців». Сонечко обвела поглядом їдальню. «Не думаю, що це Дельта Рейну. Я пам'ятаю, що було вологіше». Батиста зняла капелюх, щоб почухати потилицю. «І одного разу я дійсно посадила корабель на піщані мілини. Куменна історія. Насправді, вантаж був частково живими свинями. Ось вам відчуття напрямку». Віга попрямувала до найближчого коридору. «Як щодо цього?» – Яків загородив їй шлях плечем. «Нам треба йти обережно, пам'ятаєш?» – він кивнув у бік двох тіл. «Очевидно, що тут небезпечно. Тоді чим швидше ми вийдемо звідси, тим краще». Яків зробив паузу з напіввідкритим ротом, але не знайшов готової відповіді. «Бачиш?» – Віга пройшла повз нього. «Деякі з нас – лідери, а більшість – послідовники». «Ти це чуєш?» – запитала сонечко, коли вони йшли за Вігою на світло поміж старих обладунків під поглядом посередніх портретів. Яків напружено вслухався в тишину, але все, що він міг почути, це ляскання підошв в вігі по картатій плиці. «Мій слух вже не той». Разом із зором, пам'яттю, суглобом і сечовим міхором. Чесно кажучи, його вухо працювало набагато краще, ніж більша частини його самого. «Що ти чуєш?» Але в ту ж мить почув і сам. «Мухи». Пробурмотіла батиста, коли вони увійшли до великої їдальні, високо над якою висіла люстра з дюжиною свічок. Довгий стіл був заставлений гнилою їжею, а один із шістнадцяти стільців лежав спинкою на кахлі. Скільки їдалін потрібно одному ілюзіонисту? запитала Віка. Це та сама кімната, відповіла сонечко, знову присідаючи на впочебки біля двох трупів у кутку. М -м, як я це не помітила? Деякі з нас є лідерами. Сонечко затріпотіло віями. «Більшість послідовниками». «Я сама напросилася», – Віга задумливо подивилася на люстру. «Нахилилася і мало не благала. Це найгірше, ніж я заслуговую». «Що може бути гірше, ніж ти заслуговуєш?» – запитала Батиста. «Ми пішли прямо». Віга зазирнула в один коридор, потім такий самий навпроти. «Але ми пішли по колу». «Я десятиліттями повертаюся туди, звідки починав», – сказав Яків, здригнувшись, коли знову натиснув на пах. Здавалося, з часом було ще дужче. Як нам іти далі? запитала Вігга. Як нам вибратись? запитала Сонечко все ще хмуро дивлячись на трупи. Вони всі на мить замислилися над цим. Мені починає здаватися, що доведеться підставити шию, сказала Батиста. Візьми голову, сказав Яків. Вона не виглядала недоречною, балансуючи на обрубку шиї посеред тієї гнилої їжі. Я так розумію, я вам знову потрібен, сказала голова. Яків Потер перенісся. Він сумнівався, що сильно сумуватиме за Бальтазаром, Шамом і Вамом Драксі, коли той неминуче піде її ж дорогою, що й всі інші чаклуни, фокусники, відьми, чарівники, які проходили через капелиці святої слушності протягом багатьох років. «Ми знайшли їдальню повну гнилої їжі, але всі двері, здається, ведуть сюди». «Як ви потрапите далі всередину?» – запитала голова, яка, на думку Якова, була братом Діосом. «А як вони взагалі виберуться звідти?» запитала голова, яка, на думку Якова, була Алекс. Всі, на мить, замислилися над цим. «Тут є якісь написи», запитала голова. «Руни на стінах», відповіла Віга, примружившись на надбало намальовані символи. «Які руни?» запитала голова, коли муха сіла на слиз у куточку її рота. «Я не вмію читати», відповіла Віга. «Яка дивина», сказала голова. «А хто вміє?» «Я вмію», відповів Яків. «Уже прогрес». «Але не руни!» «Хто із з вас знає руни?» Голова примудрилася прозвучати розчаровано, незважаючи на булькаючий монотонний голос. Три або чотири мухи тепер дзижчали навколо її рота. «Я знаю деякі», – сказала Батиста. «І?» – запитала голова. Батиста примружилась на руни, задумливо стиснувши губи. «Але не ці». «Боже, прокляття!» – пробурмотіла голова. «Боже, прокляття!» Бальтазар зробив довгий вдих крізь зуби, щасили зціпивши їх. Якби йому довелося брати участь у цьому перереченому поході ще довше і уникнути вбивства від рук одного зі своїх огидних колег, а потім уникнути вбивства від рук одного з їхнього величезного і постійно збільшуваного переліку ворогів, він, непевно, помер би від простого розчарування в їхньому монументальному невігластві. «Я могла би обрушати їх для тебе», – сказала голова. Пелча має два лятки і кривий шматочок між ними. Схожий на член. Для тебе все схоже на член, сказала голова. Неважливо, огризнувся Бальтазар. Ви, люди, я розумію, що розтягує це слово до повного спотворення його значення. Можете відпочивати або жартувати або вбивати одне одного. Я сумніваюся, що хтось оцінить майстерність, яку ця справа вимагатиме, але Бальтазар шами вам, Драксі, впорається з цим самотужки. Ти знаєш, що там відбувається? запитала Алекс із вродженою підозрілістю досвідченого шахрая, який завжди підозрює в інших власну низьку поведінку. Я міг би тобі пояснити, але боюся, що деталі можуть вийти за рамки твого розуміння. Вона поклала руки на стегна і додала впертість до переліку своїх небажаних рис. Спробуй. Балтазар зціпив зуби ще сильніше. Як особа, що володіє винятковими магічними знаннями, ваша високість безумовно вже здогадалася. Мухи – це серцевина. Вони, звичайно, мають шість ніг і два крила. Вісім – це кількість позицій на малому ключі Гейслера. Основу, яку полюбляють ілюзіоністи за сильний вплив на пам'ять і органи чуття. Очевидно, – недбало махнувши рукою, промовив барон. Ми маємо справу з інсектоцентрованим захистом, що передбачає обмежене згортання простору, яке підживлюється енергією гниття. Розумно по-своєму, але по-дитячому виконанні і до того ж доволі самовпевнено. «Це непростимо», – зауважив барон. «Очевидний засіб – знищити комаха разом з ними і чари. Отже?» Бальтазар підсмикнув вишиті рукави мантії, яку Марангон дістав для нього, звільнивши руки, щоб доторкнутися до самої суті творіння. «Якщо аудиторія не має більше запитань, можливо, вони дозволять мені продовжити?» Не чекаючи на принцесу, він розпочав соматику. Руки з відпрацьованою грацією сплітали початкові форми ритуалу, які він планував ще з моменту їхнього прибуття до Венеції. Ритуал, який, звісно, не мав нічого спільного з цим безглуздим будинком ілюзіоніста, а мав на меті розірвати прокляту зв'язку папи. Було майже прикро, що він ніколи не зможе обговорити точну методологію, адже вона була однією з тих, якими він особливо пишався. Коли він вийде на волю, це буде інтермедією, про яку нікому не буде дозволено згадувати під страхом болісної смерті. Коли він стане вільним, він знову відригнув і ще один їдкий лоскіт у задній частині горла. «Проблеми зі шлунком?» – запитав барон Рікард. «Лише через запах свічок!» – буркнув Бальтазар. Він почав малювати. Заклинальні кола смикалися на своїх гвинтах і починали гудіти в енергії. Він відчував лоскотання в кінчиках пальців, гудіння в підошвах ніг, коли вимовляв перші слова закланання із семи рухів, які він сам вигадав. Незважаючи на зростаючі проблеми з травленням, він ледве стримав усмішку. Мін знову був магом. Повернув собі всі свої сили, і дуже скоро всі, хто насмілився його скривдити, заплатять за це.